De viață. Alegeri bune pentru viitor. Ideile inteligente de la Gorenie transformă treburile casei tale în activități simple și plăcute. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Gorenie. Comanda acum de pe EMAG combină nou frost de 307 litri clasă energetică A plus și 5 ani garanție la doar 1449 lei. EMAG online va fi mereu simplu. Vara asta, toți vorbesc fotbal, dar la Bila, tu ești subiectul principal. Vină la Bila în 15 iulie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de bere la sticlă. Detalii în magazine. Alergi te toalete la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc are acută infecțioasă. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectului. Nocțitorii de vară cu până la 50% reducere la produsele Philips din ofertă. Alege din magazine sau de pe flanco.ro ondulatorul de păr Philips cu înveliș ceramic protector la doar 132,99 lei. De acum ne poți suna la orice oră la suport clienți, chiar și în weekend. Flanco. Let's go.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 I will again Europa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 aceeași frecvență cu tine. Și 29 de minute, bună dimineața, prieteni și bine v-am regăsit pentru o nouă ediție deșteptarea la Europa FM Bună dimineața, este vineri, o zi care încurunează o săptămână plină de lucruri minunate care ni s-au întâmplat tuturor Și în dimineața asta, cu ajutorul unor mici probleme tehnice, începem cu jurnalul de știri la 7.30 de minute Ioana Brustur, capitanul, e cu noi Ioana, bună dimineața, bine venit Bună dimineața, bine v-am găsit Hai cu știrile Îndoliată de ziua națională, un terorist a ucis seară târziu 80 de persoane, inclusiv copii la Nisa, intrând cu un camion în mulțimea strânsă pentru a vedea focurile de artificii de ziua Franței. Cel puțin 50 de persoane au fost rănite, 18 sunt în stare gravă. Șoferul camionului a fost împușcat de forțele de ordine mobilizate. În număr mare la fața locului. Mașina era plină cu arme și grenade, anunță autoritățile. Camionul folosit în atacare 16 tone și a intrat în mulțime cu viteza de 60-70 de km pe oră, au declarat martor și Prieei serviciilor de securitate, citați de presa franceză. Mulțimea privea focurile de artificii de Ziua Națională a Franței pe celebra Promenade Zangle din Nisa, când camionul i-a spulberat pe oameni. Atacatorul ar fi deschis focul asupra mulțimii, după care a fost lichidat. Potrivit autorităților, 80 de persoane au murit, alte 50 sunt rănite, dintre care 18 se află în stare gravă. Oamenii au căzut precum popicele, a povestit proprietarul unui restaurant de pe faleză. Le Figaro scrie că unii spectatori au scăpat cu viața aruncându-se în mare. Aproape 100 de oameni au fost salvați din apă. Camionul a venit în zigzag pe stradă. Am fugit într-un hotel și ne-am ascuns în toalete împreună cu mulți oameni a declarat un martor. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu camionul care avea parbrizul distrus de gloanțe. Poliția a îndemnat locuitorii orașului să rămână în case cât timp au loc operațiuni suplimentare ale forțelor de ordine. Autoritățile au găsit în camion grenade și arme de foc. Mai mult în cabina camionului a fost găsită o carte de identitate a unui bărbat de 31 de ani de origine tunisiană care locuia la. Nisa. Până în acest moment atacul nu a fost revendicat, însă autoritățile franceze îl pun pe seama grupării teroriste Statul Islamic. Ștefan le unde Mulțumim la Paris, președintele François Hollande a convocat o celulă de criză, iar ministrul de Interne Bernard Casneuve a anunțat că procurorii verifică dacă individul a acționat singur sau au avut complici. Franța Hollande a calificat atacul de la Nisa drept un act terorist și a anunțat o serie de măsuri suplimentare de securitate. Șeful statului francez declanșează operațiunea Sentinela, în care vor fi chemați 10 cemi de militari și rezerviști care se vor ajut care vor ajuta la controlul granițelor țării. L de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour Oroarea lovește din nou Franța la Nisa Noaptea asta un camion a intrat în mulțime adunată Să urmărească focurile de artificii Cu intenția de a ucide, să strivească și să masacreze În primul rând vom menține la un nivel ridicat Operațiunea Santinela care ne permite să mobilizăm 10.000 de militari suplimentari față de forțele de poliție și jandarmerie De asemenea, am hotărât să accesez de rezerva operațională Acolo unde avem nevoie, în special pentru controlul frontierelor Am decis ca starea de urgență să fie prelungită pentru încă trei luni et, pour le contrôle des frontières enfin j'ai décidé que l'état d'urgence serait prolongé de trois mois Președintele francez a dat asigurări că țara își va întări acțiunea în Irak și Siria. În această dimineață, președintele François Hollande va coordona un consiliu de securitate în format restrâns în urma atentatului comis la Nisa. Reuniunea este programată la ora locală 9.10 ora României, a comunicat Palatul Elize. Între timp, secțiunea a parchetului de la Paris a preluat cercetările în acest caz. Ministerul de Externe de la București transmite că Ambasada României la Paris și Consulatul din Marsilia sunt în legătură permanentă cu celulele de criză formate de autoritățile franceze. Diplomații românii vor să obțină informații referitoare la cetățenia victimelor atacului de la Nisa. Ministerul Român de Externe informează că cetățenii românii, precum și rudele acestora, au la dispoziție contacte telefonice ale misiunilor diplomatice în Franța. Toate numerele de telefon le găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Mesaje de solidaritate cu Franța, din nou îndoliată, liderii lumii reacționează la vestea atacului care a îndoliat Franța de sărbătoarea sa națională. Ioana Dumitrescu Președintele american a condamnat ceea ce pare fi un oribil atac terorist. Barack Obama a adăugat că țara sa este pregătită să contribuie la anchetă dacă va fi nevoie. Gândurile noastre se îndreaptă spre toți cei care sunt afectați de acest teribil incident care s-a produs într-o zi națională, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra. În numele parizienilor, primarul Anne Hidalgo anunță că este alături de familiile îndoliate și ale supraviețuitorilor. Într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene, președintele Executivului European Jean-Claude Juncker s-a declarat foarte afectat și îndurerat de încercarea grea care a lovit frumosul oraș Nisa în această zi de sărbătoare națională. Liderii Uniunii Europene prezenți la summitul Asia-Europa au ținut un moment de reculgere în memoria victimelor atacului de la Nisa. Șeful diplomației spaniole a anunțat că terorismul se numără printre temele principale ale reuniunii. România este alături de poporul francez, încercat încă o dată de un atentat de o violență a scris pe Facebook premierul Dacian Cioloș după atentatele de la Nisa. Premierul român a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și și-a exprimat susținerea pentru Franța. Într-un mesaj bilim, în română și în franceză, Dacian Cioloș vorbește despre atentatul sângeros de joi-noaptea, care a făcut ca la Nisa bucuria sărbătorii Zilei Naționale să se transforme într-o dramă. Ascultați știrile Europa FM în țară, inspecția sanitară a suspendat activitatea secției de terapie intensivă a spitalului de arș din capitală. Măsura intră în vigoare după transferarea în alt spital a doi pacienți, ultimii care se află internați la secția ATI. Spitalul nu va putea primi noi cazuri la terapie intensivă până nu face igienizarea totală, nu sunt montate plase la geamuri, și nu se remediază instalația de climatizare. Pentru ce au găsit la control, inspectorii au dat și amenzi de 6.000 de lei. Verificările de la spitalul de arș s-au făcut după apariția unei filmări cu un bolnav care avea larve în rană și după decesul unei femei care a primit o transfuzie cu o grupă de sânge greșită. Cu câteva ore înainte de decizia de a închide secția de terapie intensivă, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu hotărâsă să suspende activitatea Unității pentru Transfuzii. Este inacceptabil să nu fi învățat nimic după colectiv, a spus Vlad Voiculescu. Este inacceptabil că după șase luni de la colectiv noi să nu fim învățat nimic. Spitalul nu oferă condiții proprii pentru pacienți, și pentru personalul medical. Singura măsură rezonabilă pe care am luat-o în considerare de trei ori în ultimele luni este închiderea spitalului și transferul activității într-o altă unitate. Dar concluzia la care am ajuns este că nu putem închide întreg spitalul. Ceea ce am făcut este să suspendăm activitatea UTS-ului, ceea ce înseamnă că pacienți cu arsuri grave au fost redirecționați. Pe de altă parte, ministrul Vlad Voiculescu recunoaște că în cazul unei catastrofe, precum cea de la colectiv, victimele cu arsuri grave nu pot fi tratate în România. Ciprian a relatează. Potrivit gazetei sporturilor, pacienții filmați se aflau la terapie intensivă de mai bine de 10 zile. Medicul care a făcut dezvăluirea le-a declarat jurnaliștilor că secția de terapie intensivă este plină de muște și ceea ce se vede pe filmare sunt, cel mai probabil, larve. Imaginile arată un pacient care are o rană invadată de viermi în spatele urechii. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, recunoaște că nu s-a investit nimic în acea unitate. Măsuri intermediare sunt o mulțime. Inspecții, controle, amenzi. Ce trebuie spus este situația în care suntem acum este rezultatul lipsei de acțiune. Practic nimeni nu a făcut nimic semnificativ pentru acest spital. Ministrul a vorbit și despre infrastructura precară a Spitalului de arși. Atâta timp cât ai ochiuri de geam desfără plasă, și ai muște, ai o problemă majoră. Și atunci ce facem în cazul unei tragedii precum cea de la colectiv? Secția de aici, Spitalului Florească, cele șase paturi sunt cu pacienți. Dacă acum are loc o explozie undeva în țară și avem mai mult răniți, unde îi ducem? Am notat. Pacien. Pacientul filmat marți de jurnaliști GSP a murit miercuri. Parchetul Tribunalului București a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Cât despre cazul femeii care a murit la același spital după ce a fost administrat sânge dintr-o altă grupă, ele s cercetat de parchetul capitalei Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Doi minori, victime ale rețelei de trafic de persoane din Berevoiești Argeș, au ajuns într-un centru de plasament. E vorba de doi frați în vârstă de 10 și de 13 ani. Alți aproape 20 de copii ai persoanelor reținute în acest caz sunt în grija Direcției de Asistență Socială din Argeș, Raluca Hatmanu. Cei doi frați au fost scoși din casele exploatatorilor și duși într-un centru de protecție al DGASPC Argeș. Directorul instituției a declarat că băieții sunt vizibil traumatizați fizic și psihic, au vânătai și tăieturi. Unul dintre copiii le-a povestit polițiștilor că femeile erau uneori mai rele decât bărbații. Soția proprietarului a povestit minorul, îl lovea zilnic și ca să-l pedepsească îi smulgea din cap smocuri de păr cu patentul. În plus, băiatul a fost stropit cu apă rece sau fiertă și ars pe mâini doi copii vor fi evaluați din punct de vedere medical și consiliați psihologic. Alți 9 adulți scoși din sclavie, sunt în grija autorităților. În centre de plasament au ajuns și 19 copii ai persoanelor reținute. Ieri 38 de membri ai rețelei au fost reținuți în acest caz. de Care copii doi Nu știu. nu știu. Anchetatorii bănuiesc că în ultimii 8 ani aceștia au răpit zeci de persoane pe care le-au obligat să muncească, le-au ținut în lanțuri și le-au privat de hrană. 37 de suspecți din Comina în Comuna a Berevoiești au fost arestați preventiva seară în dosarul de trafic de persoane și trafic de minori. O femeie reținută în același dosar a fost plasată în arest la domiciliu pentru că are nevoie de dializă. Gruparea Argeșană este acuzată și că a obligat persoanele ținute în sclavie să taie arbori care apoi erau vânduți ilegal. Localitatea Berevoiești este condusă din 2012 de Bogdan Proca. Acesta este fiul fostului primar, Fănel Proca, în mandatul căruia s-au deschis mai multe dosare privind priv Legale. Ciprian Ioana l-a întrebat pe primar cum a fost posibil ca timp de 8 ani nici primăria, nici poliția și nici consilierii locali să nu fie avut cunoștință despre ceea ce se întâmplă în comuna respectivă. Vă dați seama că niciodată nu am știut că poate exista așa ceva în comuna mea și nu credeam că mai poate exista undeva în România. Pe 21, în 2016, este astfel de cazuri de sclavie, să fie maltratat, să fie ținuți în lanțuri și dacă știam, cu siguranță luam măsuri. De cât timp sunteți primar domnule Proca, acolo în Berevoiești? Din 2012. Și când ați făcut ultimul recensământ în comună? Pe ultimul recensământ în comună a fost în 2000, 2012. Câte persoane v-au ieșit la numărătoare acolo? În 1289, în totalul Comunei Perevoiești. Vorbim de persoanele care domicilează pe raza Comunei Perevoiești. Și din aceste persoane câte aveau acte de identitate? Majoritatea, majoritatea au acces. Dar îmi spuneți că totuși trei ani mai târziu, în 2015, ați sesizat cum că ar exista multe persoane acolo la dumneavoastră în comună care nu ar avea acte de identitate. Nu care exista, nu care exista multe persoane. De ce nu încerca să împăgați dumneavoastră cuvintele pe gură? Am spus că sunt suspiciun cu privire la faptul că sunt anumiți minori care nu au documente și sunt supuși unor munci care nu sunt specifice vârstei lor. Aceasta a fost sesizarea care am făcut-o noi către poliție. Procurorii spun ar fi avut acolo în zonă mai multe acțiuni de tăiere ilegală de arbori. Dumneavoastră ați sesizat așa ceva? Sau poliția de acolo din comună a sesizat așa ceva cum eu, că ar dispărea cunosc, arbori de, și că s-ar tăia eu nu, arbori? Eu nu cunosc asemenea aspecte care le semnalează care le semnalează procurorii, pentru că nu am știut de instrumentarea acestui dosar, nu am avut nicio calitate în el, nu, sunt, nu am fost chemat la audieri, nu am știut efectiv. Sunteți primari da. și bănuiesc că mergeți pe teren. Eu vă întreb dacă ați văzut dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, ceva tăieri... Tăieri de arbori văd numai direcția Că scoate pe fiecare an spre exploatare undeva la 25 30, de metri cubi. Înainte de a ocupa dumneavoastră funcția de primar, înțelegem că tatăl dumneavoastră a ocupat funcția de primar da, acolo. Înțelegi, bine, da. Este adevărat că există un dosar instrumentat de procurori în legătură cu niște tăieri legale de arbor de acolo în timpul mandatului? Nu, este, este, nu, este adevărat că există o zonă de pădure unde care s-a retrocedat în anul 2007-2008, care acum face obiectul unor dosare civile pe rol. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnule primar. Este adevărat că aveți un văr care deține o firmă de prelucrare a lemnului? Nu, nu există așa ceva. Și nicio rudă? Nu. Reconfirmat în funcție la alegerile de luna trecută, primarul Comunei Jilava a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare. Potrivit legii, Adrian Mladin își va pierde mandatul. Instanța Supremă a pronunțat sentința într-un dosar în care Adrian Mladin fusese judecat pentru fapte de corupție. Cu detalii, Lucian Popescu. Adrian Mladin a fost acuzat de luare de mită, fals intelectual, instigare la infracțiunea de spălare de bani și asociere pentru săvârșirea unor fapte de corupție. Potrivit DNA, în calitate de primar al comunei Jilava, Mladini ar fi pretins unei persoane, denunțător în acest caz, suma de 500.000 de euro pentru a dispune, abuzând de funcția sa, întocmirea unui plan parcelar în care să fie incluse toate terenurile acestuia. Pe 19 septembrie 2011, edilul ar fi primit suma de 50.000 de euro de la denunțător. Alături de Adrian Mladin, în acest dosar a mai fost condamnat și fostul primar al localității muș. Apostol, la o pedapsă de patru ani de închisoare. Amintim, Adrian Mladin a fost reales în funcție la alegerile locale de anul acesta, însă înainte de depunerea jurământului era arestat preventiv într-un alt dosar. Fiind condamnat definitiv, el își va pierde mandatul de primar. Condamnare în primă instanță și pentru senatorul Victor Mocanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, Victor Mocanu a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, un fost director în cadrul Consiliului Constantin Lungu, a primit la rândul său 3 ani cu executare, sentințele pot fi contestate. Cei doi au fost judecați pentru că au inaugurat în anul electoral 2012 o maternitate care a costat peste 15 milioane de euro, dar care a devenit funcțională abia anul acesta. Transmite corespondentul Europa FM, Cătălina Jingoiu. Mungășit, pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare pentru Victor Mocanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, actual senator, este prima soluție pronunțată în dosarul supranumit Maternitatea. Este vorba despre un dosar în care procurorii DNA îl acuză pe Victor Mocanu de abuz în serviciu pentru că a contractat cumpărarea și închirierea de aparatură medicală pentru o maternitate care a fost inaugurată fără a fi finalizată. Alături de el au mai fost și în judecată fostul director tehnic al Consiliului Județean, dar și administratorul și reprezentantul comercial al firmei care a livrat aparatura. Aceștia au fost acuzați de complicitate la abuz în serviciu. Fostul director tehnic al Consiliului a primit și el o pedepsă cu executare de 3 ani, iar ceilalți doi inculpați au pedepse de 3, respectiv 2 ani și jumătate cu suspendare. În același timp, cei patru inculpați au deplătit în solidar peste 565 de de lei, considerat prejudiciu în dauna Consiliului Județean Buzău. Se notat că procurorii l au acuzat pe Victor Mocanu că a inaugurat în scop electoral maternitatea în campania electorală din vara lui 2012. Obiectivul medical a fost dat în folosință avianul acesta. În replică, senatorul de Buzău spune că soluția care nu este definitivă și pe care o va ataca cu apel este nedreaptă și că se consideră în continuare nevinovat. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Știrile Europa FM la final, caniculă astăzi în sudul și estul Munteniei, în partea continentală a Dobrogei și în sudul Moldovei. În aceste zone, indicele temperatură umezeală va depăși pregul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, vremea va fi în general instabilă, vor fi ploi torențiale descărcări grindină și vijelii spre seară, în sud-est și la munte. Cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22-24 de grade în regiunile vestice, nordice și centrale și vor ajunge până la 37 de grade în sudul munteniei. O zi foarte caldă se anunță pentru astăzi și în capitală. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știri, Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Acest SMS Iași a ratat în ultimul moment victoria la debutul în Europa League. A remizat 2-2 teren propriu cu Haiduc Split în manșa a turului 2 preliminar. Primul meci european găzduit vreodată de stadionul Emil Alexandrescu din și a început excelent. Cristea și Picioni au marcat de două ori în interval de numai 5 minute și au făcut 2-0 până la jumătatea reprizei. Imediat după pauză, croații au redus din handicap, iar Saida a egalat la ultima fază în minutul 94, în urma unei gafe a portarul lui Meciul retur se va juca săptămâna viitoare în Croația. Tot seara, echipa antrenată de Flavius Stoican Zimbru nou a remizat de asemenea 2-2 cu Osmanlispor pentru care Raul Rusescu a jucat din minutul 64. Să mai spunem că islandezii de la KR Reykjavik au fost protagoniști celui mai spectaculos meci al rundei 3-3 cu Grasshopper Zurich. Astăzi și vor afla adversarele din turul 3 preliminar al Europa League și celelalte două reprezentante ale ligii întâi Pandurii Târgu Jiu și Viitorul care nu vor fi în urna capilor de serie la tragerea la sorți de la ora 14. Amintim în prealabil va fi tragerea pentru Liga Campionilor, în care vor fi implicate Astra Giurgiu și Steaua. Ce aproape a fost CSMS? CSMS, da. A da. fost aproape de o mare surpriză. Foarte tare. Știți 2, că ieri credeam cumva de ei? Că îi întâlnesc pe Haidu Splick, Haiduc Split? Da, Haiduc Split. <laughs> da, nu rădeam de ei. Da. de, de situația, situația cu scaunele. Dacă n-au reușit aia să monteze scaunele la timp, oare cât ori fi reușit să monteze asta, întrebarea mea? Măi am zis vreo 11.000. 11.000? Păi așa. cum, că stadionul nu avea mișcat. decât 2.000 de scaune. Ce au adus scaune pliante pe margine? Cred că am mai... Măi, încă o un plastic adică la păi, situația avea Dar lincu, o să cercetăm 11. această situație Dar și rog. vom reveni în programul nostru cu amănunte despre scaunele de la Emil Alexandrescu din Iași. Mulțumim domnule Luc. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Mă pasă calm, văd umbre în balans, fac primul pas, Chem sufletul la dans, plutini mai fac un pas, Dar gândul n-are glas, Încă sunt pre, Încă sunt pre Și nu-mi pare rău, roșești Când zubești, mă privești, te atopești poate povestește povestești Ne-a luvit din nou când uram sub urciuneu Chiar n-ai vrea să scuram acum un pic Ne intrăm muzica prin pori Explozii în culori Se apropie încet un tablou perfect Închid ochii și te simt suntem pe același ritm, doi în același film, suspendați din timp, în același film, în același You didn't know Fan Bizar am ascultat la Europa FM Roșu Neon cu Lezele Fan Bizar de întâlnim duminică pe 31 iulie la live pe plajă cu Byron, cu Grimus, cu Robin and the Backstabbers, cu Zdob și zdob și Vița de vie de asemenea într o mm. seară, seară, ce ar putea fi minunată. Ce seară mișto o să fie asta. Rămâneți cu niște? noi, rămâneți cu noi. tip. Cu noi avem ceva știri și e bine să nu ratați vacanțele la mare. Prima pe care o dăm, dacă știți parola de ieri. Știți parola mm -hmm. de ieri? Băi, mi-a spus o Ioana. <laughs> de seara când făceam emisia, <laughs> mi-a zis, fiatenta, asta e parola." Uitata, nu cred. Ascultai radio, nu? Asta face. Da, Dar de unde ai prins-o? Mă rog, deci avem o dată cu parola și o dată dacă v-ați inscris pe site-ul europafm.ro, mai avem și acolo o vacanță la mare. de luni avem surprize.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 a plus la doar 949 lei EMAG Online va fi mereu simplu bucură de gustul dulce și aromat Al fructelor scăldate în soare Și de răcoarea apei de munte Giusto Natura Te bucuri de fructe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 Când diareea te ia pe nepregătite, ia Stop Trans. Stop Trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diareea de orice natură, la copii și adulți. Stop Trans spune stop tranzitului accelerat. Acum cu șervețele umede cadou. Vara asta te bucuri de soare, de mare, de bucurie celor dragi și te mai bucuri de ceva, de super ofertele de la Altex. Ai laptop Lenovo pe 100 cu procesor Intel Core i3, SSD de 128 GB și placă video dedicată la numai 1499,9 lei, reducere 300 de lei.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 5% reducere la electrocasnicele mici Breville Comandă de pe EMAG Blenderul personal, blend activ de 250W și cu recipient portabil pentru smoothie-uri delicioase la doar 110 lei EMAG, online fi mereu simplu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 Bunătățile pentru toată familia îți aduc plușuri pentru cei mici. Zuzu, iaurt natural, mix, stafide, mere, goji, 188 de grame la doar 1,99 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei plușurile VitaForce. Ofertă valabilă în perioada 13-19 iulie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mixer vertical brown la 99,90 lei și LED HD Telefunken, diagonal la 80 de cm la 599,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ideile inteligente de la Gorenie transformă treburile casei tale în activități simple și plăcute. La eMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Gorenie. Comanda cum de pe eMAG combină no Frost de 307 litri clasă energetică A+, și 5 ani garanție la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 Nopti de vară cu până la 50% reducere la electrocasnice. Alege până pe 17 iulie din magazinele Flanco sau de pe Flanco.ro cuptorul incorporabil Inox Whirlpool cu al șaselea simț și curățare pirolitică la doar 1599,99 lei. Whirlpool Sensing the Difference. Flanco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 Il teore opto, buona diminata! Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Canicula astăzi în sudul și estul Munteniei, în partea continentală a Dobrogei și în sudul Moldovei, în aceste zone indicele temperatură umezală va depăși preagul critic de 80 de unități. În restul teritoriului vremea va fi în general instabilă, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, grandină și vijelii. Maximele vor fi cuprinse azi între 22 și 24 de grade în regiunile vestice, nordice și centrale, dar vor ajunge până la 37 în sudul muntenii. O zi foarte caldă se anunță în capitală, temperatura maximă va fi de 35-36 de grade. Atac terorist de ziua națională a Franței. Un bărbat a ucis aseră târziu 80 de persoane, inclusiv copii, la Nisa, intrând cu un camion în mulțimea strânsă pentru a vedea focurile de artificii de ziua Franței. Cel puțin 50 de persoane au fost rănite, 18 sunt în stare gravă. Suspectul care a fost ucis de poliție era cunoscut forțelor de ordine pentru infracțiuni mici, dar nu era sub observație pentru terorism, susțin autoritățile. Șoferul camionului a tras de mai multe ori înainte de a fi ucis. Ștefan Neunte Născut în Franța în 1985, bărbatul nu era urmărit de serviciile de securitate sub suspiciune de extremism. Cartea sa de identitate a fost găsită în camion. Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul este de origine tunisiană. Presa franceză nu a anunțat deocamdată numele acestuia, însă a precizat că vehiculul cu care a fost comis masacrul era închiriat. În mașină au fost găsite grenade și arme de foc. Printre cei care și-au pierdut viața se află doi americani, tată și fiu. Potrivit unor surse printre victime este și un responsabil de rang înalt din cadrul Poliției de Frontieră. Spitalele din Nisa au făcut apel către populație pentru donare de sânge pentru răniți. Centrele de donare se deschid la ora locală 9.30, 10.30 ora României. Mulțimea privea focurile de artificii de ziua națională a Franței pe celebra promenade zanglei din Nisa, când camionul i-a spulberat pe oameni. Atacatorul a deschis focul asupra mulțimii după care a fost lichidat.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 Sfântului francez declanșează operațiunea Santinela, în care vor fi chemați 10.000 de militari și rezerviști care se vor ocupa de controlul granițelor țării. L'horror de nouveau vient de s'abattre sur la france. A Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule, rassemblé pour...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 Prelungită pentru încă trei luni. Et en particulier pour le contrôle des frontières. Enfin, j'ai décidé que l'état d'urgence qui serait prolongé de trois mois. Președintele francez a dat asigurări că țara sa va acțiunea în Irak și Siria. Mesaje de solidaritate cu Franța din nou îndoliată liderii lumii reacționează la vestea atacului care a îndoliat Franța de sărbătoarea sa națională. Teroarea a lovit din nou, actele de cruzime trebuie stopate și putem face asta doar uniți împotriva celor care nu au nicio justificare pentru faptele lor, a scris președintele Klaus Iohannis pe contul tău de Facebook. Ioana Dumitrescu.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 Să mai spunem că Ministerul de Externe de la București transmită că Ambasada României la Paris și Consulatul din Marsilia sunt în legătură permanentă cu autoritățile franceze. Cetățenii români, precum și rudele acestora, au la dispoziție contactele telefonice ale misiunilor diplomatice în Franța, toate numerele de telefon, dar și alte informații despre atacul de la Nisa. Găsiți pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Ați ascultat Știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul sport Luca Pastia. Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale BRD stă Open. Principala favorită a trecut fără probleme de bulgăroaică a venită din calificări Izabela și scor 6-4-6-3. Halep spune că își dorește foarte mult să câștige turneul, iar astăzi o va întâlni după ora 19.30 pe Danca Covinici din Montenegro. A doua favorită de la București, finalistă anul trecut italianca Sara Errani a trecut seară de compatriota sa Francesca Schiavone care a abandonat la scorul de 1-1 la -1 la seturi. Erani va juca astăzi cu Anastasia Sevastova, cea care a eliminat-o ieri pe Patricia Maria Zieg. România s-a oprit în semifinalele campionatului mondial de tineret la handbal feminin. Fetele au cedat în fața Danemarcei, scor 25 la 28 și vor juca pentru medaliile de bronz cu reprezentativa Germaniei. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Înțeleg că urmează Republica Fantastică România. Nu -avem, avem drumuri, dar ne adaptăm nu. la ele. Avem ce trebuie pentru ce drumuri nu avem E paradoxal, dar e republica fantastică, Da e paradoxal. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Și la 8 și 11 minute, bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea. Republica Fantastică România Nemuritoare! Neîndoielnic, Republica Fantastică România. Noi nu o să mai fim de mult mult, peste, cum să spun, să dispărem de pe planetă, dar Republica Fantastică România o să rămână. O să rămână, o să supraviețuiască la generații și generații de români. E nemuritoare. E practica urmașilor, urmașilor, urmașilor. Nu e a noastră, da, da. Fraților, Regia de Drumuri din Constanța și-a cumpărat vehicule și anume trăsuri. <laughs> Înapoi în viitor. Deci trăsuri, căruțe de lux, cum ar veni, pentru că adică dacă boi avea oricum, Și da. mai trebuiau numai carele. Un reportaj alucinant la Digi24 văzut ieri. Într-o remiză a regiei de drumuri din Constanța, reporterul de la Digi descoperă 5 trăsuri nou-nouțe împachetate în folie de plastic. Bun. Și în, plase, în folia... Cum nu, ar veni? Nu sunt în țiplă, sunt au folie, o folie albăstruie așa de plastic pe ele, ridică folia și de sub trăsurile fără cai. Să nu le ploie. <laughs> sunt în remiză, bă! Sunt la conservare. Deci Bun, problema e că nimeni nu știe ce cu trăsurile alea acolo. Ăsta este misterul celor cinci trăsuri de la regia de drumuri Constanța. Pe de altă parte, și noi cât de cărcotași suntem. Adică dacă nu avem drumuri, ce-am vrea să cumpere regia de drumuri? Mașini? Brau. Că n-au da, iau trăsuri. Pe de altă parte, mă gândesc că poate vor să înceapă un serviciu de diligențe, de poștalion, ca să ajungem și noi, măcar mai puțin de 24 de ore dintr-o parte a țării într-alta. Mamă, ce mi-ar plăcea. Și eu da. m-aș face pirați din ăla și aș ataca diligențele. Să-i face caiboi. Da, caiboi. Re... Mărgelatul. Mărgelatul, da. <laughs> nu că trebuie să înveți să scuip semințe. E cu... <laughs> complicat. Bine. Șeful secției de drumuri din Constanța dă din numeri în fața camerei. Zice că habar n-are cum au ajuns trăsurile acolo și ce e de făcut cu ele. Știe doar că șefii lui mai mari au transmis la un moment dat să le găzduiască. Iar el s-a executat. Adică, la o sunat și eu zis: Ia, măi, cum te cheamă pe tine, Ai să pui și tu trăsurile astea bine, undeva. Deoparte. Bine, șef. Omuaua le-a acoperit și cu plastic să nu se prăfuiască. Aparent, trăsurile au fost aduse la secția Regiei de Drumuri din Constanța cu vreo 2 ani în urmă, în urma unei tranzacții cam bizare în care a fost implicat Consiliul Județean, Direcția Silvică și Regia de Drumuri. Planul era ca aceste calești să ajungă la o herghelie din Constanța. Dar de ce nu fi cumpărat direct herghelia a cele 5 trăsuri și a trebuit să fie implicată regia de drumuri și direcția silvică și silfică, și consiliul județean? N-ai înțeles. Ar fi fost prea ieftină. Da. Dacă am... A... Deci o trăsură cu 4 locuri a calculat Digi costă cam între 16.000 și 58.000 de lei. La cum arată, adică se vedea imagini... Prate, treabă serioasă acolo. Eu cred că sunt mai în partea mai spre scump. Așa, de deci 5 trăsuri, cred că cel puțin un sfert de milion de lei, dar pe de altă parte mă gândesc bă, la ce bani s-au prăduit acolo. Corect. La Consiliul Județean și în zona aia. 250.000 de lei noi piramizilic, probabil. Mai că era... nu înțelegi de ce a avut loc tranzacția asta. Da, adică prea prea puțin bani pentru efortul ăsta, știi? Prea puțin. Totuși, știi? cine zicea, cred că fostul ministru al transporturilor Fenechiu, la un moment dat era interceptat, zicea că pentru 50.000 de euro nici nu mă dau jos din pat. Ai văzut, Dar ă... asta e, România, nu întreba și nu ai teamă, dacă îmi permiteți parafraza după colegul. În, fine, în același depozit, președintele Consiliului Județean a mai găsit și 24 de mese din lemn pentru petreceri câmpenești. Asta pot să înțeleg că e tradițional regia de drumuri și să facă niște petreceri că Aici e partea lor de la regia silvică mm. Că nu înțelegeai tu Și în acte mai figurează și hamuri și echipamente de echitație dar nu se știe astea unde sunt Nu se știe unde s au fost depozitate acestea Adică sunt în acte, dar în realitate nu mai există Asta e, la noi de -aia probabil că de -aia mă gândesc Asta este o tradiție în România De-aia probabil că turcii Nu au reușit de fapt să ne cucerească niciodată venea turcul, lăsa han, uh, calul în fața hanului și când ieșea, nu mai găsea nici măcar hățurile de la cal. <laughs> nu mai, ce să? Și mie că mi-au furat, băi, Și mie că mi-au furat bicicleta de pe scara blocului. Mi-au furat nu doar bicicleta, și ci și lanțul care era legată bicicleta de scară, că și ăla se refolosește. Adică, asta e. Ne întrebăm noi unde o fi calul, unde o fi. Bine că nu au plecat cu casa da. tine. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petranu și. Gio Desafiu. La Europa EVM Take a breath, rest your head, close your eyes, you are my right. Just lay down to my side.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 FM, 8 și 19 minute Nu uitați de plaja Europa FM Ocupăm mare anul acesta Toad Arpaun este pe plaja Europa FM și are program în fiecare zi de la 1 și un sfert După jurnalul de prânz El l-a avut invitat pe Dan Beatman iar astăzi are surprize cu surprize cu Anda Adam. Așa că dacă sunteți la mare Teddy. în zona Venus Saturn, sau mă rog pe acolo, treceți pe la studioul Europa FM care am plasat fix pe locul unde o să aibă loc Europa FM live pe plajă între Venus și Saturn pe plajă. Da, mi-a plăcut asta. Teddy o să aibă surprize cu Anda Adam. <laughs> Rămâneți cu noi, avem turul României imediat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 music show. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM live pe plajă cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Refreshed by Pepsi. Smart view urile îți aduc acțiunea la tine acasă. La eMag ai până la 35% reducere la televizoarele Philips. Cumpăr acum televizor Smart Philips Android diagonală 102 cm și Wi-Fi integrat la doar 1499,99 lei. EMag online va fi mult simplu. Vara asta, toți vorbesc fotbal Dar la Bila, tu ești subiectul principal Vino la Bila în 15 iulie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de bere la sticlă Detalii în magazine Poți să faci școală de zumba sau jocuri cu zombies Să-ți faci stomatologie lângă o cofetărie Să faci IT, să confecționezi i sau jucării pentru copii Pot să produci obiecte cu nume futuriste Sau pur și simplu peleți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 și să pornească din prima fie vara, fie no. Crede în tehnologie. Bateriile macht. Robot power. Berea al prezintă. Bărbatul puternic și respectat. Oh! Simpatic, cu talent <sus> Gospodar și familist convins Bărbatul deștept și orientat uh, Deci, uh, ce? Deci... Ca să nu se înfierbânte și să-ți meargă mintea la rece Recomandăm consumul responsabil de bere la Carrefour ai prețuri mici chiar și în vacanță! Pe 14 și 15 iulie ai 20% reducere la gama de băuturi răcoritoare frutifresh, pe Penegalia la doar 2,49 kg, pulpe de pui cu spate la 5,89 kg și zahăr Sweet Life 1 kg la 2,79 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 La Mega Image și Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că dore mega! În perioada 15-17 iulie ai, piept de pui de zosat, feliat, marcă proprie 365 la doar 16,59 kg, pe pene galben galia la doar 2,49 kg și mix înghețate, marcă proprie 365, 8 bucăți 50 de ml fiecare la doar 6,99 lei pachetul. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Ce mai punnă Ce mai bună muzică! playing games with my heart with my heart, my heart. Mai ales Europa FM. Ea abia aștept diminețile. De dimineața de la 6 de când mă trezesc, cât pe Europa FM. Eu plăcere să stai și ascult. Pentru că sunt foarte haios și rumeți la glumele lor și unele subiecte pe care le mai dezbat. E o muzică diversă. Îmi place tare mult muzica voastră. Lucrez în birou și vă ascult toată ziua și <gânt> sunteți dragi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Țiplând câteodată, 8 și 32 de minute, ascultați Europa FM. Turul României la Europa FM. Merem la Cluj, azi, unde un proaspăt absolvent de inginerie electronică a creat o pereche specială de ochelari care pot preveni accidentele auto. Mai exact este vorba despre un sistem care îl poate ține treaz pe șofer, chiar când este obosit. Vădă! Nevastă. Se cheamă nevastă, da. Parlamentarii ar trebui să poarte ochelari de ăștia. Și în loc de ochelarii de cal, ar da. trebui să poartă ochelari inteligenți, deși în cazul lui Crin Antonescu s-ar termina bateriile foarte repede. Că ar trebui să acționeze permanent. Claudia Romitan are detalii. Bună dimineața, Claudia. Bună dimineața. Despre ce dimineața. e vorba? Uh, Iulian Igna, creatorul ochelarilor anti uh, ne povestește că ideea a venit destul de simplu. Din discuțiile pe care le-a avut cu un prieten care e șofer de tir. Acesta se plângea că atunci când are curse lungi, mai ales noaptea, se confrunte cu asemenea momente în care ațipește, mai țipește la volan, din păcate. Și Trebuie Iulian... să fii atent la păsările de noapte de, de marginea drumului. <gâng> da. Iar Iulian tocmai căuta o idee interesantă pentru lucrarea sa de licență. Așa a ajuns la un produs și un soft care să rezolve acest gen de probleme și să contribuie la prevenirea accidentelor auto care au drept cauză oboseala la volan. Vorbim despre ochelarii care folosesc un sistem pe bază de senzori sunt uh, niște senzori optici care au fost atașați ochelarilor și care înregistrează orice mișcare a ploapei și uh, toate aceste date sunt trimise unui microcontroller care le gestionează da. în sensul că dacă ploapele rămân mai mult timp închise, pornește automat un motor vibrant care emite un semnal de alarmă și acesta avertizează și trezește șoferul. Deci da. zi, ochelarii îți trag palme. Da, cam, exact. Nu e. nu e foarte complicat sistemul, dar uh, e efficient. Ochelarii se mai pot conecta și la softul mașinilor și în momentul în care șoferul adorme, senzorii dau comenzi și autovehiculul încetinește, poate merge chiar până la oprire. Ma, da, Iulian spune că a făcut acest test și a văzut că mașina chiar poate ajunge, ajunge să se oprească. Bine, și dacă nu acționează ochelarii, tot se oprește. Un pic mai încolo, ce găsește? Da, dar în alte condiții. Da. Mulțumim! Iulian a lucrat da. cam patru luni la acești ochelari, spune că nu este un produs care uh, e acum inventat de el uh, pentru că există ceva similar în străinătate, dar e foarte, foarte scump. Ar fi cam 5.000 de euro ceea ce se găsește. Iar el vrea să producă asemenea ochelari la un preț pe care să-și îl permită orice șofer. Prototipul practic l-a realizat la circa 100 de lei. Sigur, nu de acest de... ar fi prețul de comercializare, dar deci, totuși... Sigur, nu-i nevastă, e prea ieftin. <laughs> E <o diferență. laughs> Mulțumim, Claudia. A fost Claudia Romitan alături de noi. 8 și 35 de minute. Știi parola, da? Până urmă, știi oh. sau nu știi parola de astăzi? Nu, dar zis-o, n a zis-o. N-am zis-o. Da, Bine, trebuie da, să vină și semnalul de concurs ca să avem tragere, să intrăm în direct la 0372069599 și vă trimitem la mare! Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Someone ah. Fem 8 și 39 de minute. din păcate avem vești și despre ai noștri din Franța. Doi cetățeni români au fost răniți în urma atacului comis la Nisa, iar în prezent sunt spitalizați în orașul francez, a declarat ministrul român de externe Lazar Comănescu. Detalii la știrile Europa FM peste 20 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Exasperați că pe ei nu-i bagă în seamă echipele de la Google Street View, care fotografiază întreaga planetă, practic. Locuitorii insulelor Feroe au decis să rezolve situația prin propriile forțe. Insulele Feroe sunt ăștia de o să ne bată la fotbal peste câțiva nu no, Noi am bătut cum am preliminări. Da, da. da. Am zis să... Acum merg lucrurile fost. cam așa ar trebui da. să se întâmple. Nu știu. Urmează Ce viitorul. Ce să... I-am bătut poze? pe vremuri și pe albanezi băteam pe vremuri. da, da. da. Asta e... Da. Mi-e frică de Islanda. Deci feroezii au pus camere de, de astea de fotografiat La 360 de grade pe oi Și le-au dat oei. drumul prin insulă Să fotografieze alea Tot pe principiu că oricum Sunt o grămadă de colegi care fotografiază ca berbecii Așa că mare diferență nu poate fi Aici sunt insulele feroE Și vrem să facem lucrurile în stilul nostru A declarat într-un interviu pentru The Guardian Durita Dallandreassen care lucrează pentru promovarea turismului în insule. Noi suntem atât de mici, Google atât de mare, încât am simțit că trebuie să inventăm 360 mm. de View 360. Da. grade. Deci Google Street View n-a ajuns în insulele feroești. Păi, să Vrem meu. și noi să fim. Și în timp ce oile parcurg insula și drumurile insulei, pozele cu coordonatele GPS-aferente sunt încărcate în Google Street View. Scuze-mă, da. durita, cum ziceai, cu o cheamă, durita, durita. dal... Arsene, asta. Da, e om sau azi. e oaie? De ce ar fi oaie? Eu nu știu Cel că, mult berbec. Bă, că toată lumea e oaie acolo Da, Arhipelagul are o populație de 80.000 de oi Vezi? Și 50.000 de oameni A, Deci mai puțin oameni decât oi Da Bă, dacă se apucă și votează ăștia Toți votează. Da, asta este Știți de unde vine numele Feroe? Nu În, în vechea limba norvegiană Fer înseamnă oaie deci insulele Feroi e insula oilor. Păi și care care caută fer, spus, <laughs> la noi, <laughs> caută oi, de fapt? <laughs> Ocupăm Marea, trebuie doar să ne sunați la 0372069599. intrați în direct, ne spuneți parola zilei, Vlad o confirmă, pentru că vorba aia o știe de la Ioana, care Ioana a auzit-o uh, de, de la o vecină și așa mai departe. Elena e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Ce face Elena? Ei, da, acum -am ce drăguț, ce drăguț și eu tot târziu, auzi? Spune-mi, uh, de unde ești? Din Târgu Neamț. Din Târgu Neamț. Și parola de astăzi este? Trei concerte în trei zile. La de bine? E trei cu cifre romane sau arabe? <laughs> nu mai contează. Elena, e bine, pleci la mare! Aaaa, mă sper, mă sper. Drăguțe, așa că nu vrem să te pierdem. Cu cine pleci la mare? Cu soțul meu, bineînțeles. Cu soțul tău mai <laughs> Da, știu asta. Mulțumim tare mult. Ne așteptam de fapt la chestia asta. Bine. Elena, bravo. Să ne scrii de acolo. Să ne trimiți o felicitare, o fotografie, o vedere. O Ceva. vedere. Da. Așa am să fac. Da? Bine. Mulțumim tare mult. Elena pleacă la mare. Da, ce nu v-am spus e că de săptămâna viitoare toate concursurile astea au ca premiu o mini-vacanță la mare chiar în timpul concertului Europa FM Live pe plajă. Deci nu doarme nimeni. Da, cumva pregătiți, o să fie multă gălăgie, da. Pregătiți-vă, concursurile de săptămâna viitoare și cele de când plecăm noi la mare. Da, da? deci practic două săptămâni de acum o înainte. Să fie cu cazare ziua, că noaptea sunteți da. la concert. Deci unde e, da, chiar așa, deci e de fapt doar le facem cort pe plajă sau cum? Nu facem niciun cort pe ah. plajă. Cazăm mă, oamenii ascultătorii așa cum merită la hoteluri bune pe malul mării, dar invităm și la Europa FM Live pe plajă. Deci sunt în perioada respectivă. 8 și 44 am pregătit gadget. Da, după Alina Iremia se sting Ești prea tăcut, te simt Te gândești din nou la ea Când oară vei uita la, la, la, la. La, la, la. Nu ușeți să mă suportați. și 48 de minute, nu ratați știrile Europa FM de la ora 9, iar după știri avem Radio Voting. Ieri, Mihail a lansat o piesă nouă se numește Sim când ne-am îndepărtat. O să o ascultăm și vă invităm să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place la Radio Voting. Mihail este cel care cânta Mă Ucide așa. Deci mă o nouă piesă de la Mă Ucide E.A. A scăpat. Gadget News la Europa FM. Deci după ce a scăpat cu Mă Ucide E.A., acum regrete că s-a îndepărtat, știi? <laughs> a, lasă că m-am uitat eu puțin și la videoclip. Nu prea s-a îndepărtat el așa. Exact. S-a apropiat. Mm -hmm. Bine, deci Radio Voting, da? În așteaptă 10 minute așteaptă să fie ucis în continuare. <laughs> Bine, Gadget News, am văzut asta acum câteva zile, am pus-o deoparte. Băi, m-am gândit, zic, de ce nu s-a gândit nimeni la asta până acum? O companie, de iCap Robotics, a Așa. combinat o valiză cu un hoverboard. Ce la hoverboard? Sunt skate-urile astea, skateboard-urile astea noi cu două, două roți laterale, Da? Ați văzut cum arată Este imposibil Nu-ți nu dai seama Cum poți să stai Merg pe Merg niște ceva. tineri Prin da, mall da, cu da. ele Au un fel de giros Ca un soi, soi de mini Segway cum da. Deci au, comb au combinat Valiza cu hoverboard-ul ăsta Și au creat troller Pe care poți să te și urci nu doar să-l tragi, după tine și trolerul care vine după tine la o adică. Deci ai bună de geantă de divorț, știi că pleci repede de acasă, adică te uști la. Hai. Deci imaginați-vă, imaginați-vă un troler o valiză cu două roți. Cum sunt acum toate valizele? Da. Dar pe care la o adică de jos au așa o treaptă și poți să te și urci pe ea, te ții de mânerul de sus și mergi ca un Segway cu valiză. Segway nu în cap acum, Segway. Băi, frate, foarte și asta se cheamă Olive, la exterior arată, cum ziceam, ca una normală și o poți lăsa să se deplaseze singură după tine, dacă nu vrei să te cocoți pe ea, te scanează, îți recunoaște silueta, a, are niște senzori. Exact. Exact. A? Măi, când spui silueta, mă gândesc că... <laughs> la, la auzi, crezi că la noi ăștia mai... De, la, noi noi așa așa nu, la noi scanează La noi scanează 16 pe 9 Format lat. Apucă să ne scaneze cu totul? <laughs> da, și um, e inteligent. Deci sistemul poate recunoaște proprietarul și să-l urmeze în zone aglomerate, vine după tine, bâz, buz vorbește, mă rog, trimite notificări. Dacă ești mare, 10, nu te urca, las că vine să <laughs> știu că are cântar. Ai milă de mine. Deci Ai milă cânta. de mine. Prototiptilul, ca să zic așa, are cântar, știi? Și în prezentarea video comunică cu o voce robotică, așa cam ca Siri de pe iPhone și spune Te-ai cam îngrășat un pic de la ultima dată când am mers împreună. Um, Serios îți... că spune chestia asta? Da, pe bune. Uite, îmi pare rău și că și n am tu ai voie să zici nimic? Sau dacă îi zici, înțelege? Poți să-i faci o grămadă de lucruri dacă vrei, dai doar un robot. Da, îți trimite notificări, te anunță că trebuie să pleci spre aeroport, că Prin e traficul aglomerat. Să-i plătit impozitele. <laughs> da. Vezi că mai e la TVA ceva de dat. Da. Are un acumulator uh, încorporat. Și îți poți încărca o bancă, un bank power, poți încărca telefonul, smartphone-ul, laptop La geantă, practic. La geantă, practic, sigur. Deci când îți fură geanta, ți-a șutit și telefonul cu ocazia asta. Nu se știe deocată când va fi disponibilă sau cât va costa, dar conceptul mi se pare foarte, foarte interesant. Bravo! Hai că e drăguț! Avem și geantă, 851 și de minute, vin știrile și Radio Voting.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 Timp că vrei să se întâmple totul repede. Și pentru că nu-ți place să aștepți, îți oferim creditul cu acordare în 24 de ore. Creditul de nevoi personale nume-prenume de la Bank Post se acordă acum în 24 de ore. Fără adeverință de venit, zero comisioane și dobândă începând de la 7,5%. Mai multe detalii pe creditul Bank Post. Banca ta și a ta și a ta. <gână -i>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 Prinde valurile de reduceri de până la 40% la articolele textile din Carrefour, începând cu 30 iunie Numai între 14 și 16 iulie ai până la 40% reducere la tricouri și maieuri pentru adulți, copii și bebe Urmărește perioadele de reducere și pentru celelalte categorii Carrefour, pentru o viață mai bună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 Altex, cel mai bun raport preț calitate din România. Nu cum e, Nietzsche? Sunie! Sunie! bine! Sunie, sunie! N-am undeva ca jos de pe coperiș, ca pucăme țala. dată odată a spus că ne-o zicasești cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceram. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Știi că e bun la Metro? Între 14 și 17 iulie Ai cotlete de porc fără os, vacuum la 16 lei și 49 de bani kilogramul Pește, corvina proaspăt, calibru 2-4 kg pe bucată, origine Grecia, la 36 de lei și 99 de bani pe kilogram Și mere golden, origine Italia, la 2 lei și 29 de bani pe kilogram Vin în magazin să descoperi și restul ofertelor Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Detalii în magazin Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client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 Doi cetățeni români sunt răniți în atacul comis la NISA, a anunțat în această dimineață ministrul român de externe Lazar Comunescu. Cei doi se află în acest moment într-un spital din orașul francez. Potrivit Ministerului de Externe de la București, este vorba despre doi români care trăiesc în Franța. Până la acest moment nu sunt identificați români printre decedați, adaugă Ministerul de Externe într-un comunicat de presă. O echipă consulară de la Marsilia se află deja la NISA. Este în permanentă legătură cu autoritățile franceze pentru a obține informații despre cetățenia victimelor atacului de Noapte. Între timp, bilanțul atacului de la Nisa a crescut la 84 de morți, anunță presa franceză. Peste 100 de oameni au fost răniți în atacul cu un camion care a intrat în mulțimea strânsă pentru a vedea artificiile de ziua națională a Franței. 18 dintre ei sunt în stare critică. Nu este pentru prima dată când un vehicul este folosit ca armă de teroriști, notează astăzi agenția France-Presse. De mai mulți ani, grupările teroriste Al-Qaeda și stat islamic le ceră jihadiștilor să comită atentate fără să fie organizați sau susținuți. Cu detalii și te în mai 2013, doi londonezi de origine nigeriană l-au călcat cu mașina pe tânărul soldat Lee Rigby la Londra, apoi l-au ucis cu lovituri de cuțit. Unul dintre atacatori a declarat într-o filmare că a vrut să răzbune musulmanii uciși de militari britanici. Bărbatul a spus că era în misiune în calitate de soldat al lui Allah. Un an mai târziu, în octombrie 2014, un canadian de 25 de ani, recent convertit la jihadism, a călcat cu mașina trei militari. El l-a ucis pe unul și l-a rănit pe un al doilea pe marginea unei șosele, dintr-o suburbie a Montrealului. Tânărul voia să meargă în Siria pentru a se alătura teroriștilor. De mai mulți ani, rețelele teroriste le cer recruților să treacă la fapte fără a aștepta ordine precise și fără a fi organizați sau susținuți. Trecerea la fapte în mod izolat cu orice armă disponibilă. Acesta a fost ordinul dat în septembrie 2014 de purtătorul de cuvânt oficial al organizației jihadiste Statul Islamic. Dacă nu puteți să detonați o bombă sau să trageți un glonț, descurcați-vă pentru a vă afla singuri cu nec credincios francezi sau americani și zdrobiți craniul cu o piatră, ucideți-l cu lovituri de cuțit, călcați-l cu mașina este mesajul reprezentanților ISIS. Franța a fost anul trecut scena a doua atentate teroriste sângeroase la 7 ianuarie 2015. Indivizi înarmați pătrundeau în sediul publicației de satiră Charlie Hebdo din Paris, ucigând 12 persoane, iar la 13 noiembrie 2015, un grup de teroriști ucidea 130 de oameni în capitala Franței.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 pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia Bună dimineața, acest MSA și-a arătat în ultimul moment victoria la debutul în Europa liga, a la 2-2 pe teren propriu cu Haiduc split în manșa întâi -a, a turului 2 preliminar. Primul meci european găzduit vreodată de stadionul Emil Alexandrescu din Iași, și a început excelent. Cristea și Piccionii au marcat de două ori în interval de 5 minute și au făcut 2-0 până la jumătatea reprizei. Imediat după pauză, Croația au redus din handicap, iar Saida a egalat la ultima fază, în minutul 94, în urma unei gafe a portarului Grahovaț. Meciul retur se va juca. Săptămâna viitoare în Croația seara, echipa antrenată de Flavius Toican Zimbru Chișinău a remizat de asemenea 2 la 2 cu Osman Lispor Pentru care Raul Rusescu a jucat din minutul 64 Astăzi își vor afla adversarele Din turul 3 preliminar al Europa League Și celelalte două reprezentante Ale ligii întâi, Panduli Târgujiu și viitorul Care nu vor fi în urna capilor de serie La atragerea la sorții de la ora 14 Amintim în prealabil va fi Tragerea pentru Liga Campionilor În care vor fi implicate Astra și Steaua Luca, mulțumim suntem mult pentru știrile din sport. Continuăm cu Radio Voting. Nu uitați, avem piesa nouă de la Mihail și -o ascultăm în dimineața asta. Vă invităm să o comentăm împreună la 037 206 9599. Europa FM. Pe aceeași frecvență, cu tine. Și o minute m-au lăsat singur în studio. Mm. Luca vrea Vlad... să nerv. ușor, ușor, apropiați-vă de microfone. Om, nom nom. <laughs> Iar va prinzi Gala Catering pe da, mulțumim foarte mult sora Munuși la doamna Gala. Mulțumim. <laughs> Luca mă rămâne Ce... puțin azi, dar bună a fost. Ar trebui să facem o fotografie cu câte farcuri <laughs> are în studio în fața lui <laughs> acum. Am așa. două, Bă, un castron cu salată, să știu una, da. o, o parpurie și un castron cu salată. Nu mă, ce-ai făcut mai luat toată? Băi, ce ai făcut acolo? Am De luat practic toată eu? salata. Ai da, recunosc. Mă? Auzi, am și un breaking news, se poate, din sport? Mm. Da? Că s-au no. stabilit turnele la tragerea la sorție a legii campionilor. Așa. Așadar, adversara stelei se va alege dintre Şahtiordonețk, Ajax, Anderlecht, Fenerbahçe și Sparta Praga. Mă, tot. Iar adversara astrei dintre victoria pâljeni FC Salzburg, bate Borisov, Ludogoreț, Rasgrad și FC Copenhaga. Ah, e mai bine așa. Dar steaua trece de toți, mă. Adică Cu alte nu, cuvinte... Nu, nici nu-mi fac probleme. Vă sunăm noi. Da, am la văzut că, prânzit, am văzut rău că, rău că rău fac transferuri 30. la steaua. Bine, de la steaua. De la rău steaua rău. tot pleacă, da. da. Păi nu, că zic eu că omul se pregătește să închidă taraba. Curând. Hai mă, că zic asta de 2 ani. Da. E, eu zic că e... Nu cred asta. A, as -o nici as -o. pe Copos nu l-am crezut și uite cum. Că... Da. În ce hal am ajuns 9 și 10 minute. Vă spunem bună dimineața și vă salutăm cu Mihail imediat. Radio Voting la 0372069599.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 Cu EMAG și Hansa, ai design și tehnologie de primă clasă. Profită de reducerile de până la 25% la electrocasnicele Hansa. Comanda acum de pe EMAG pachetul promoțional de incorporabile Hansa din inox format din cuptor electric cu 4 funcții, grill, rotisor și plită pe gaz cu 4 arzătoare și aprindere electrică la doar 1049 lei. EMAG.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 la Mega Image și and Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că dorește Mega. În perioada 15-17 iulie ai l-ai grișat gustul românești 1 kg la doar 2,49 lei. Cafea Cibo Exclusiv Intens 250 de grame la doar 8,29 Și bere Tuborg Shot 250 de ml la doar 2,49 doza. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 140 ml la doar 17,79 lei și de la o cremă de brânză pufoasă 140 de grame la doar 3,99 lei Mega imagine, inspirație pentru inima casei tale Vino la Marea Redeschidere Practicăr din complexul comercial Vitantis Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici Ciment 40 kg la doar 14,89 lei și set mobilier baie ce include la voar, mască și oglindă la doar 139,99 lei Grăbește-te! Stocuri limitate! De la casă, la casă. Ai ales Europa FM. Mă bine dispune dimineața. E muzica, așa cu toată gustina. Nu poți să ajung la serviciu, să nu da drumul la radio. Puna spre seara, ascultam Europa FM. Muzica foarte bună, emisiuni super tare, cel puțin dimineața, și emisiunea de la 1.500 sferta lui Moise. Cemele lui Moise nu pot fi decât apreciate. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Suntem pe aceeași frecvență în fiecare dimineață, ascultați Europa FM și uh, cred că toată lumea știe piesa aia, cum o ucide ea. Am să rog Vlad să nu o fredonezi, doar să-mi confirm că știi despre ce e vorba. Se confirmă. <laughs> Mihail a lansat uh, ieri o piesă și un uh, videoclip, ce să zic, dacă priviți videoclipul o să vă, vi se pară piesa mai frumoasă. Uh, vă invităm să ne sunați la 0372 069599 imediat după ce ascultăm împreună piesa compusă de Mihail, muzică Mihail, uite, și Sergiu Socaciu. Textul este uh, 100% al lui Mihail. Sim că ne-am îndepărtat, spune el, după ce a fost ucis în repetate rânduri. <laughs> Mihail, piesă nouă la Europa FM Radio Voting. Vă așteptăm opiniile la 0372 069599. și liniștea, în care noi îmbătrânim bătrani și simga ne-a departat puțin că vinul nu mai este chiar vin parfumul de țigară și liniștea, în care ne vom Cea care noi am batrani. Simga ne am depărtat putin, că vinul nu mai este chiar vin. Parfumul de cigarete, cine știe care ne vom umorat. Tot alerg în cădere, tot inima cum cere, și tot sim cum golul mă și tot sim răceala cu fierbinte. și tot alerg, tot alerg în cădere, tot inima cum cere, și tot sim cum golul mă și tot sim răceala cu fierbinte. când ai parte de lucrurile vote. Vei vedea teama cum se naște de lucruri pierdute Vei simți aer și dată. Vei găsi bărbați și femei nevinovate Unde se ridică fumul de țigară? Acolo vei auzi cerul cum covoară Acolo vei îmbrăți murgul fără soare Acolo vei șterge lacrimi printre păstări care încă spore. Suntem îndepărtat, este piesa nouă de la Mihail, am ascultat-o la Europa FM în premieră. Vă așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut piesa asta. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața, bună? bună dimineața, băieți! Ce faci? Băieți, e foarte bună piesa. Uite, da? continuu da? și vă cu voi. Ok, mă bucur că-ți place. Băieți, e foarte bună piesa și am o rugăminte. Mm. Sunt mea dimineață, ne spune și nou, că v-am ascultat, nu, nu intrați, eram în panică și noi. Am avut mici probleme în a ajunge la radio și a deschide toate căile de acces către ascultătorii Europa FM. Lucrurile s-au transformat în probleme tehnice și ne cerem scuze pentru momentul ăsta. Da, o, sper că doctora. am trecut cu bine mai departe împreună. Eu okay. okay. am supraviețuit, asta e cel mai important. <laughs> Da. Okay, e Mulțumim, Mulțumim tare mult Marius Ștefan e alături de noi Bună dimineața Domnul Ștefan, Ștefan. Alo, Bună dimineața dragii Salut. mei Deci pe safta mă ucis este nu, nu. ok, este bine, am nu. înțeles Mulțumim tare mult Mergem către Melania, bună dimineața Bună dimineața, de ce l ucis pe domnul Piesa? Pentru că e egală cum mă ucide ea E egală Adică e mișto sau nu? E mișto, deci e mișto, e mișto, nu e problema da, și dumneavoastră sunteți super Să rumâna gata, am mai luat un vot mulțumim cu da tare mult, Veronica, bună dimineața Bună dimineața Bună mare da Un mare, un mare da, am da. înțeles, bravo, bravo Mulțumim bravo. tare mult Ia să vedem pe cine mai avem, pe Adrian, bună dimineața! Salutare, băieți! E super, super piața, și n-am auzit decât ultimele cuvinte! <laughs> Noi mic, poate difuzăm și mai încolo, Mulțumitare mult pentru uh, telefon! Aurelian, bună dimineața! Aurelian! A, da, bună dimineața! Ești în direct la Europa A, FM! Ia, zine, ți-a plăcut sau nu? Da, mi-a plăcut! Zine. Și am o, o rugăminte, Cie... e foarte... Puternică și piesa ce are ea și da. l-am Da. dar Așa? Uh, nu știu, foarte uh, repetată nu am să rău am înțeles, A, am, am înțeles, înțeles. Mulțumim, mulțumim tare mult, Aurelian Simona, ești cu noi, bună dimineața Simona, bună dimineața bună. bine Binevenit. venit uh, nu e la fel de frumoasă ca mă ucid de ea. ea, dar îmi place bine, place. uite am mai pus un vot. de Mihail da. îți place? Da. Să te uiti la videoclip în cazul asta. Mulțumim mult George, bună dimineața Salut, Salut. Uh, Din partea mea, nu Din nu. partea ta, un nu Okidoki. Ion, ești în direct, bună dimineața uh, Putem să o mai difuzați vreo două ori Până terminați uh, emisiunea Amă, ce e mult a plăcut Bravo. parfum, parfum, parfum Cristi, bună dimineața Bună dimineața, băieți! Timpul a fost prea scurtă și eu mai vreau un bis. și bune. tu mai vrei un bis. Bravo! Ce uite, Cristi not, vrea și el. 0372069599, Mihail. Cu sim că ne-am îndepărtat, Rodica, bună dimineața! Bună dimineața! Ei, hey, Salutări. Salut! Mm. Uh, mm. Salut! este la fel de prostă ca și. Wa! Ce am este un mare? Nu! Bom. Îmi pare rău! Te ucidem. Gata. Gata, da, ucide. Gata, am trecut un vot în Te ucidea. O, oh, hai să vedem dacă Mihai e cu noi. Bună dimineața. Mihai. Bună dimineața. Mi -a, a plăcut? A, un mare nu. A, okay. a, melodia are foarte simple, cred că e făcută la băutură. <laughs> păi și ce, da. crezi Lucrurile... că la băutură nu se fac lucruri bune? Lucrurile simple, ba, în general, da, sunt complicate La un lucru bun lucru A, okay. la A, înțeles. Adrian, ești cu noi, bună dimineața Bună Adrian? Da, am revenit, vreau să-mi salut Fata care mă ascultă cu siguranță și soția Simona Am A, înțeles Cred că sunt pe recepție și te ascult, Adrian Radu, bună dimineața Bună bun. Alo da? Radule, salut Ești în direct? Gata, opriți piesa că murim, mă ea, aia cu ce are ea, murim toți, suntem am... de sinucigați. Am înțeles, Bine. am înțeles. Mariana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Piesa nu mi-a plăcut deloc și sper din tot sufletul să nu o la fel de des ca mă ucide, ea, că m-a distrus. <laughs> Mariana, Gerard, bună dimineața! Bună dimineața, multă sănătate la toată lumea acolo! Salut! Un nu, un nu, un nu! Un nu, hotărât! Hai, armari. mai câte scor, o Da, așa. Deci avem voturi de 5 plus 8 pentru și împotriva 7. 8 la 7? 8 la 7, da. Deci cumva a ieșit bine. Cumva, cumva a <Ai> ieșit <laughs> bine. Cumva, da. Mulțumim tare mult! Andra, iubirea schimbă tot, ascultăm. Nu uitați că dacă v-ați înscris pe O puteți câștiga în această dimineață o vacanță la mare, la Europa FM. Aș vrea să ce nu au Când când piesa asta pe plaja Europa FM în seara de sâmbătă pe 30 iulie Andra vine cu Carla Dreams, cu Van Delia, Proconsul și Antonia, iar noi vă trimitem la mare în acest moment dacă v-ați înscris pe site-ul europa.fm.ro aveți o șansă în a ajunge uh, la mare ia să vedem pe cine sunăm în această dimineață, pe cine a ales calculatorul nostru și cum facem cum facem să aducem o bucurie în casele uh, unor ascultători Europa FM sau unui ascultător Europa FM sună, iauți că sună De turism. De data asta. Olo? Păi, dar nu răspunde. Frate Ră ce faci dacă nu se răspunde? Trecem la următorul. Uh... Scoal, băi! Stai un pic. Scoal, băi! Hai! Hai, hai. Am hai. răspunde! ce? Mamă, hai. de ce are... Avem o vacanță la mare pentru tine. Ce ratează, ce ratează. Hai! asta e viața. A, nu cred. Deci nu cred că nu răspunde. Nu răspunde, nu răspunde. Abonatul... Abonatul nu răspunde. Gaini One. Nu mic, a pierdut, dar mai avem, mai încercăm. Acum nu știu, o să încercăm. Mai dați-i o șansă, Mai șansă. A făcut-o, a, făcut o a doua extragere. Ia. Yeah. Și să vedem unde ajungem acum, a doua oară, că... Mamă, ce păcat. Cum e să te suni o vacanță așa? Să zic că... Eu sunt vacanța ta. Eu sunt vacanța ta. Răspundează-mi, răspundează-mi. Da. Și să nu răspundă la și telefon. Dacă v-ați înscris, răspundeți la telefon. Hai că de data asta da. suntem... În toată în țara să se răspundă la telefon în momentul În suntem de data asta. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Cu cine avem onoarea și deosebita plăcere, dacă îmi permite să întreb? Alariu, Silvia. Cum Olariu Silvia. Olariu Silvia? Să ah. Silvia. Și unde va afla Silvia la ora ah, asta? Ah, Domna Petra <ride> <ständduration> <mindful> <handc Palace> Silvia l-ai recunoscut după blog, nu? <Too disappointing> am fost colegi. Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Hmm? La fea, ce e a lucrat a, acolo? -ai da, de... cum să nu? Fabrica de elemente de automatizări. E extraordinar. Dar unde, stai, lucrai la surse sau unde lucrai? Mamă. <laughs> <Ha>? Unde <laughs> lucrai, Silvia? Ce îi Da. oameni, în să discutăm în direct? Da, da, da păi zi da, acum dacă te-am întrebat. <laughs> da, eram jos în secție. Ah, ce nu la Mamă, ai văzut ce mol frumos a da. fost spune ți ce... doamnă, tot ce știi despre mă. el Ce făcea acolo? Și Vlad cum era, adică da. în perioada aia Venea cu bicicleta aia adevărat? Ai, nu știu, nu l-am urmărit Avea poșete Avea servietă de-aia <laughs> Tip diplomat? Da. Ai văzut, <laughs> Silvia, ce mol mare s-a făcut Unde lucram noi? Da, s-a da, făcut Ex un da. mol de când Nu pot să cred nu da. să cred. Da. am asemenea șansă Silvia, da. cred că a câștigat ceva De când nu v-ați mai văzut? Cu, cine? cu Tu cu Vlad! Nu, <laughs> că acolo nu ne vedeam. A, nu vă vedea, ziceam zice. unul pe lângă altul, dar nu. Atâta când a devenit persoană publică, am tă... realizat. Era la etajul 1, tă... da. venea cu servieta aia. Da, da. el mai ești cunoscută. cu fumul. Ce s-a arătat? Cred de deci, da. da, da. da. da. da. Ce credeam că Ăla din fara? Dumnezeu a stângea șuruburi acolo. uite ce râde Luca ce făia cine Ce vremea de? Deci asta era fabrica de elemente de automatizări de japonezi prin anii da. 70 la care am lucrat și eu ani înainte de revoluție. Da. Și după aia acolo... s-a închis. Da, s-a a, închis, -a... <laughs> da, după plecat ce ai de acolo. Plecat, plecat, a plecat, s-a închis. S-a făcut o s-a prăduit în primul rând, așa normal, că s-a prăduit ca că toate fabricile așa, a, a, a spărut voi, păi, ce vrei? Am, am fost ales în Consiliul Frontului Salvării Naționale? În <gătări> zile Revoluției am fost votat și mâna de pe fabrică. Am plecat. Iarat, cu, cu voia cui ultimul dărâmat, pe S-a dărâmat și s-a făcut o groapă mare din care a crescut un mol. Asta <gătări> e molul da. Romena de acolo. Asta e. Gata. <gătări> da. <gătări> da. mai zine Silvia, că nu <gătări> și... în altă ordine de idei, să știți că ați câștigat. ai că s-a plictisit, loc. O vacanță nu. la mare. Dacă Silvia, pleci la mare. mai fierbem Da. Ok. S-a a, prins, s -a prins. Silvia, pleci la mare din vacanță la mare! Da, mulțumesc mult! Vine, Silvia, ce mă bucur că mă ne am vizitat. Ați preferat la munte? Sunt dintr-o zonă de munte, da. așa că. De unde ești, Silvia? Din București? Am văzut. Deloc. De pe dealul. Deloc de unde ești? Din Comănești Bacau. Din Comănești Bacau. Da. să găla... Acum a și spus ceva pe moldovenește, dar iar mă ceartă Vlad că nu mai nu mai iese accentul. Nu te pricepi. Las. Așa că mai bine mă abțin. Băi, Luca, ai văzut cum și aduce Vlad toate cunoștințele? De -aia? <laughs> da, da, da. <laughs> da, da, da. <laughs> Înțelegi? Da? Silvia, ce tare. Nu s-au mai văzut de cât 30 de ani? Ai știu că nici nu știe dacă ne-am văzut vreodată. Nu n am văzut niciodată. Uh -huh. Nu vă el era o legendă, legendă în, -a f -a f -a în fabrică. Ai prins o? ne am văzut -a le a dat Silvia, tu ai zis că nu acț atunci, dar da. eram la de montaj, mă, da, Probabil că am trecut unul pe lângă altul, da. dar nu am da. știu Da, da. Da, colegele se uitau după Vlad. No, no, n -au nu auz, mă, nu a văzut nimeni. <laughs> Cred el nu merge la muncă. Și a respectat revoluția. A mine nu, nu, nu, nu. Da. Da. Silvia, știu. Da. Hai felicitări și gază. o vacanță la mare, pe litoralul românesc în perioada Hai. următoare. Cu cine ai de gând să mergi? Cu, cu Vlad. Ah, te-ai da. măritat. Ia, -a -n -a -n -a -n -a -n -a. De ce n-ai zis așa că ești măritată? Care e un Vlad acasă? Ai văzut? văzut? Acasă. Ai, văzut? Ai văzut Luca? Deci are un Vlad acasă? Ai văzut e un de succes, -a -a. bravo, bravo. Bună Deci ce influență a avut pe treaba asupra ta. Câți încă de blazi? atunci, încă de atunci era influencer. Da. Cât blazei or fi prin fabrică? <cătări> Hai să să rămână. <cătări> da. Silvia, <cătări> bravo. Silvia a câștigat. Ce a, ce -a câștigat, noi? spune-i. O, o vacanță mare să am tot spus. Neștie. Să mai zii de trei ori. Dacă tu ești cu gândul la fabrică. <cătări> și ce mai știi de colecțiile tale din fabrică, Vlad? E, ce să mai da, mai păstrat legătura din ele. Aoleu. 9 și 38 de minute ne bucurăm că am făcut o bucurie cuiva în dimineața asta, cum s-a nimerit ea Silvia. Mamă, ce tare a fost. Și asta numai în baza la faptul că ascultătorul dinainte n-a răspuns la telefon. Da, ce auzi? Cum ne potrivește 9... bărbusul pe toate vezi. Nu ni se poate întâmpla chestia asta. Dar nu. poate ne sună și pe noi, colegi de grăbiniță. Da, iau, de -o școară, da, crește. Okay, da. De genul ăla. <laughs> Bine, avem și culinaria astăzi, puțin mai încoloasă. Da? Ceva? Sigur că da. Da? Da. Luca mi-a zis ieri. Ce să-i faci atâteauna? Pregăte... Pregătește-o un sfert de ceas. Băi, nu știu ce să zic. Hai că vedem. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM no one's gone și 42 de minute după succesul reportat de domnul Petreanu în rândul fostelor colege, culinaria la FM. Doamnelor, între timp am învățat să-și gătească. Să știți că pe vremea respectivă, la fabrica făcută de japonezi în ultimii ani comunismului, în etuvele care erau folosite pentru testarea calculatoarelor vremii, se încălzea tocănița. Vedeau oamenii cu borcanele, așa și se pornea. Era o încăpere de asta, de vreo. 6 metri pătrați, cu diverse rafturi și nefiind calculatoare acolo de testat la diverse temperaturi, se puneau borcanele cu tocăniță de acasă și se încăzea tocănița. Asta apropo de mâncat și culinarii. Și uite așa a apărut conceptul de slow cooking. Ha, da, e, ating, a, la foc mic, babam. <laughs> Dar noi astăzi o să de gătit la foc iute. Așa. Pentru că Vlad mi-a făcut zilele astea de un pad thai. Ce e aia, pad thai? Pad thai este o mâncare tradițională pad. thailandeză. E pad mă, cu D de pad, la Dumitru. Pad de la pad de la mouse, mouse da, pad. de la iPad. Da, da așa. Pad thai, thai de la Thailanda. pad de la pad. Așa. Pad Thai, mâncare tradițională tailandeză. La la poate... fața locului. Dar se poate face în România? Se poate face în Cum? oriunde. Cu? Yeah. Ia. Deci elementele de bază sunt ăiței de orez, care găsesc oriunde, la orice supermarket. Dar care se fier foarte puțin, sau în principiu nici măcar nu se. Se pun în apă încălzită, ori îi în apă încălzită, ori îi fierb vreo două minute, una din două, scrie, păi, deci nu e o problemă asta, scrie cum se fierb. După care, celălalt element de bază e sosul. Sosul care e pe bază de fish Sos de pește. Sos de pește, de unde și maneaua Habibi, sol de pește. Era una veche de tot fucu, Luca, nu, ai că nu intră în toate detaliile da. Dacă înțelegi Noi am zis oamenilor la radio Că ești băiat, ascult și tu cer de muzică de baie. Da, mă, nu, asta e veche da, am Deci sosul ăla de pește, fiți atenți Sosul de pește pute? care miro... Da, e Înfiorător, ceva... să nu-l mirosiți prea mult E putemgruizitor, dar dă un gust minunat Folosit câte un pic Miroase exact a zeamă de pubelă nu, nu mai descrie, genel. e oribil. Aveți încredere, dă un gust. Gustul este genial. Fenomenal, în mâncare, cât un pic. Da, puțin. E, nu e chiar Legurica, puțin, Adică cât... în, ăsta, în sosul pentru patai, are un procentaj însemnat <sus> și se mai face cu zeamă de lime, cu sos de soia, puțin, da. cu puțin zahăr brun da. și cu un sos iute de preferat, Sri da. Toate sosurile astea se găsesc în general la supermarket fără probleme. Mm -hmm. Și mai departe avem așadar tăieții aceea, carne, de preferat creveți, mm -hmm. Și da, pui. Și pui merge și vită, dar nu porc. Pui e foarte bun. A, așa. Și legume, în general, de astea de sezon. Ardei gras, ceapă verde tăiate fâșii de alea pe lung așa și totul Dacă vrei stați așa. Dacă vrei să vă fie simplu cu legumele, vă duceți și cumpărați o pungă de legume congelate, sunt Hai legume. Mă. Haide, mă, care e problema? E păcat, băi, sunt proaspete. Păi e mai simplu, mă, cu alea, păi să știi. Știu, stai, tăiate. pe verzi, a faci cernă cu legume congelate. Acum ți ce pe verzi, le tai pe lung, un ardei grasul tai pe lung. Îl tragi un pic cu niște usturoi. Hai, uh, mare și morcovelu În ulei. Da. Ai pus pormă creveti și puf, pui... La foc foarte mare să faci La face foc foarte iute da. Da. Dacă ai dacă ia nu... Și la sfârșit soseanul și niște alune pisate deasupra, așa. Uh -huh. Și muguri bun. de fasole mungo. Se Hai. găsește Oricum, rețetele... Noi nu dăm aici, voi știți că nu dăm rețete la modul... Vă urăm poftă bună, se da. servește cu leuștean. Găsești rețete pe net, dai un fel de mâncare Foarte bun și foarte ușor de făcut uh -huh. În 25 Și de gătă. vară excepțional Cu o berică lângă da, da, o, și ale. o berică ușoară Ai și sunetele azi? Baby, da, avem sunetele lui Petran Maman! to review Doamnelor, domnilor, avem deosebita plăcere să vă prezentăm astăzi la Europa FM Sunetele lui Petreanu este la Europa, Europa FM. FM Deci pe măsură ce am documentat cazul uh, muzicii interpretate la tractor și chitară în Suedia Am descoperit că e un fenomen global Dom'le, nu e global, dar este mult mai amplu decât mi-aș fi imaginat E o chestie în Suedia cu secția asta de ritm cu diverse motoare Sunt și interpreți americani care se duc în Suedia special ca să cânte cu motoare. Asta e. Azi avem un blusmer american, Bottleneck Jack, îl cheamă, mm -hmm. care cântă cu o pompă de apă pe malul unui lac suedez, în sensul că a trecut, de faza, a trecut la faza următoare. Deci asta e pompa de apă. Fiți atenți. Și înregistrare pe malul unui lac. The water Pump Blues că metronom yeah. Oameni talentați Da, frate Deci după momentul mai dificil Reprezentat de Aba și Aes Base și Roxette, cred, nu că și ea tot trebuie să nu Și au revenit, ,ă. Da, am văzut că pare să și revenit în dreptul acum într-o direcție mai bună, același cântăreț, Bottlenet Jack. Cred că Ioana o să pună filmulețul cu pompa da. de apă pe și Facebook. pentru și că piesa e foarte mișto, e chiar foarte miștoie, tipul e talentat. deci același domn, inspirat de interpretările la chitare și tractor din Suedia. Găsești un tractor din 1910 în Statele Unite, în Indianapolis, la o fermă care încă funcționează foarte bine? Îl pornește, își cheamă un amic cu o muzicuță și interpretează împreună blues la tractor din 1910. de zile vă Sunt foarte bun. Ba da mă, foarte bun. Voi, din 1910 motorul ăla vă imaginați? Și cântărețul din 1912 <laughs> Delta Blues Un pic de Delta Blues cu tractor Ce ai făcut, mă, prietene? O să avem weekend frumos, Vlad Ei, de să vină la anul la live pe plajă. <laughs> Ca să știm, nu știu, da, nu, exact, la poate... live pe plajă. Săptămâna viitoare voting să... facem și. Înainte să mai curăța plaja cu tractoare, știai? Erau tractoare, le aveau niște pluguri și se curățau cu nu cred că se mai întâmplă. La noi trâmplă. pe vremea și nu prea curge apa și de asta n-au avut pompe de apă cât să se apuce și tractoare n-aveam nici atât, erau la C.A.P. A pe vremea erau tractoare. Cum? Acum nu mai sunt. Puteam să facem un eventual, erau. vreo brigadă la C.A.P-uri. O brigadă artistică, tractor, da. Cam atât pentru săptămâna asta. Sperăm că v-a plăcut de noi și că veniți și săptămâna viitoare. De la șapte în deșteptarea. Ciprian Dinu vine de la zece. Cu plinul de fericire, cred astăzi. Europa Express. Vă mulțumim! Hai weekend frumos! Toate Ciao. Mai. Am uitat să spunem că de săptămâna viitoare toate vacanțele pe care le dăm în deșteptarea, toate vacanțele, duc la live pe plajă. Primiți așadar cazare! Masă pentru live pe plajă ediția 2016. Ocupăm marea! Europa FM Live pe plaja! Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19.30, vino și tu pe plaje dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia, Carla String, Lore Dana, Lydia Bublé și și Adisena, Delia, Fly Project, Punk, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Consul, Les Elefant Bizar, Grimus, dob și după. Vița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers, The Moga Music Show.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 99,99 ,99 lei, preț la schimb. Livrăm până la ușa casei tale. Welcome, sensing the difference. Flango. Când simți foc, iar febra știe loc, Ai răciță, ești gripat? Paracetamol și Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 La Selgros ne scăldăm în ape bune. Weekendul ăsta ai 20% reducere la jucării de plajă gonflabile și piscine, iar weekendul începe de joi. Ca să te bucuri mai mult de bălăceală. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Ma no, cum e, Nietzsche?! Sunie! Sunie -nie? bine! Sunie, sunie! M-am udat vaca jos de pe coperiș, ca puca meța la. Și sa când eu zic să ești cele mai bune țigle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. E cald! Vrei sa mergi la piscină, dar infecția urinară îți strică planurile?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 la cărciuma de la drum Vin și premiile acum.